Karabanako lagunak hemen eta aurreko batean Juan Jundak esan zigun, erreportero lanetan jardun behar ez dakiz ere ingo zuen aste honetan, Kaixo Juan Junda. Kaixo, haupa, aio. Nola aio? Kaixo esan dibu zu eta baitpazoaz ja? Ah, ez, ez, ez, ez, ez, baina aio, aio esaten da iparraldin, e, hori dominutxinek eragut zizte. Ah, hirada, arrazidezu. Eta hor nipe, aio. Aio ba, aio pel aio. Aio, haur, ez, ez, Aulitza estimatzen dizut horrela itzegitia. Bai, bai, baina ez pasau zen digazazten bazei perraldeko izkeri perbetan enen tereetan. Bai, baina razo jaukizu, akortazazela nibile ginen bestin ba, orre, imanen sartu nintzela eta... E, ikest... Inemen, Juan Honda, inemen. Bueno, bai, imanen. Eta, eta ikesten hasi nintzela reportero... E, Eh, reportero general. ¿Bai? Eh, por qué ese eh, reportero chico y qué este neástico? Está Eta hori, eta, eta bakiziz, eta ordun ba hor imanen hasi azijatese klasike moten, ezta? Eta orduan, ba, tokau jate, ba, zelan, nik esen neman, nik esen neman, nik esen nehi reportero rosa izen eta lako gauzak. Nik esen eskatun neman reportero general. Eta orduan ez ez ba, eta ezaztia orduan, azion orduan eziko ekonomian. Eta nik, bale ba, eta nora junbiot, eta, eta ezaztia, boltsara junbizu, eta boltsa junna. Bolsara, jontzera? Bai, eta... Bilboko bolsara? Bai, ikastera? Bai, eta kriston katastrofi gondar. Egia da. Egia da, kriston katastrofia. Bai, bolzik, kriston eh, bajadido hori uki dabele, ez da? Bai. Eta nik esaten nimen. Bueno, a ber, hemenzen postan da zeinen bitzen nik entrevistia. Ezta? Eta, jentioen Ba, korbatakin eta olan eta jentik desesperaute. Eta, eta zepazta jatzu eba. Eta bortzen jauziz nela. Ibeza, ibeza, ibeza hori zer da ibeza. Eta esplika ustean, baina, bueno, nik ez dut entendi du zer. Eta ez duten eban, eta ibeza siga itxik hori ibeza hogetan ma bosta. Bai, bai, balorea. Bai, eta ez duten eban, baina bueno, hori bajatu bada edo jauzi bada. Ba ba siga jikoñista i beste ageta mai due edo ibeso ageta mabisira do que do que mento Complicada, complicada esta bolsa seguirò topatu dezu. Ainz uzen ere pa hori, ez, eh? dirua, mobilak yes. barra barra. Inacho. Eh, eusia, me cabe la leche garrón, llamabas a aprender los nombres tok, si, ta. Un xebe barkatu nastu egin nahi. Izesi, boltsi pahaltze mahot, house mark pos, boltsi arte da haltze mihak. Me cabe la leche garrón. Esta inarrexa. Inacho eh? sartem, eh? pero haia gente corbata si ta, an privilegian, eh, Juan Juanjonda, en ese eh, rentao ariki Eta pues ni izan, eh, Juan Juanjonda, esik, gente i porchova e boltsi Galurashiok, pues le práctico galshi, alzau, me cabe la leche toslock, kaiu ba, Xebio, eh e, Juan Hundak, eh in hemen izena mantzun, lanbide, bai. está Juan, bai, lan, lanbilla Jontzinelako ekonomian, ea ba. Bai. Eh jar zaitez ikasi ta lehenengoen bai. bolsara ba, eta. Bai, jarri nintzen bai. Ta? Eta komplikua da, eh. Bai. Bai, nik ez utenten ditzen. Gente se itzi sartzen diru bankutan. Mm, mm, beia, aurrezteko bat etik, norbaitek dirua gordetzen malima dizu, e, e, koltsoi aspian ezeukitzeko beste arrazoa, eta gero bat dirua jokatzeko dirua Bolsan sartu, eta orduan sartu. ez merkatuko boltsan, eh, Juan? Poltikun. Ezta ere. Ezta. E, Zerbait, mm, esistitze, hola, eskura garri dana, baina, bai. pu, nik ere ez dakit, oso komplikatu da gago, eh? Ja, ke... Inbertitu egiten da, dirua jarri, eh? eta eta zu jarri dezun diru horrek gora egiten badu, bai, diru eiro duzu. Oh, gora? Inbertitu duzu produktu horrek gora egiten badu. Hori da ba, ba, interesena, ez Telefonioak direla ez dakite zer gausadera baina cosie suzen nola joan den astea bai nike bai ohi astesin senten interesa interesa, belde, bine, zue, baukuzo, interesa kawu, bai binen zeu bego edo, bai goto ko litzita ko Ni jauso komplikakoe dira. Pero es economía, gustatu sai claro, eta esa hostia hori penketan badot, o sea, penka ba Bai. Gizan, ori, bai. Karo, hori oso gutxi atetan badot, bai zutela ine. Eh, Eta bueno, beste espezialitate batzuk badau da, Bai, baina ez atesten prensa rosa. Guztet, hori etzaizu guztetan. Hori etzaizu guztetan. Politika dalkazu, kirolak. Kirolak, bai, kirola pa. Bai. Kirolak Bueno, bueno, jarritxe ikusteko bai, baina horre bai, e, ibiltzeko e, aringaringe baten denpura eusitxene e, txoripala baten modun ez da nahi nik, eh? Hori ez. Ez da nahi, ez? ez. horneko zaparra ibilizin. Bitzu, bai? Pultsiba khatubi da, khatubi da, khatubi da. Khatubi da la pultita, dana kasubi. Pultsiba khatsola eta. Ñash, ñash, apoes le manto baes, ñash, seta na huan baes, haltzuma goshaltsaiak me kai ulainji. Buiz, buia komplikakoa da. Hiz, eta ze selulartzen ez da la, ez da sí, sí, sí, la etzeko bolsa, baina hau, hau giro hau, nungo giroa da. Juan, entzun ondo. Au pultsaku. Eh, Antzekoa da baina ez da. Entzun ondo, ze eh. jotzen дуr. Norbaitek. Txistu. Yes. Zer Oh, bakizerdan. Ori ezko pel pel plata partido. Oi, xeba. Ha retransmitido el iket. Ana ere diruekin apostuak egiten dira, baina baina ez da poltsan. Ez da poltsa, ez da, ez da barbiña. Orre berbi berbi da. Horzuk esaten badzu e, azul colorao, azul colorao, azul colorao. Zuk boteitzesu eta ja sta. Eusebio gari zuko ondo dakiz, sta Eusebio. Ja, ja, yo xe kontrola perfectamente. Ni a la que astune hasak nekiten mila apostu bota. Ein, enda gutak, gero berbi Ja, ja, visto berese jenerika Ni eskubiletan etxu zuha dira Arri jasotzen da holan etxu baina eskubiletan etxu eta posto egitzen, bera logo, jai, gente maldita tamien, hori eh? ba holandok, eh? mekaguen etxu. Aztu enten egun beltza boltsan eta egun ba -ba -ba beltza izan dute askotan dide. Eusebio, isi, lagan irin berbetan. Bai, vale, bai, ba -ba ba down jonsa. Da down jonsa. Ba ba down jonsa bajatu duak. Down Jonesa bajatu da, eta orduan jentieuen ba, IBEZ 33-A, eta IBEZ 32, eta gero eta bera guauien. Bera guetatak, bera guetatak, bera guetatak bera guetatak. Bitzu, bez, danaki, silducik. Nik ustot hori, pixkate malroi udela, eh? Ez aizogustatu, boltsan, esperienzia. Zangendien olazen estresatu, irudiori ematen digute. Bai, dezespera eute, aurreko domekan e, gerriolgu izohen modun. Desespera dute. Ah, nuna goi herri horreiz. Haman ahun da, belfasta. Ah, bai. Karo, ah. karo, triste duen. Jotz minatzeukan horret. Karo, zelako eh? pajoie, hori poltzi baxatzi gaino, katxa txarraue da. Neskik lagetzi, hor eh? oh, oh, poltziko batez, bise jauztu jatzu ezen. Neskik lagetat batzu. Beno, bueno. Bai, niri, niri no bisek ez dino ez toztelaga, ozak, ez da ki zortan hori, baina... No, Orduan jendea nir... desesperatuta ikusi. Bai, bai, bai, bo, txan, bai. Bilboko boltsan, bapentza, b Don Johnson, <risa> bai, eta ni nintzen estata, esaten edutzen, eh, gainera. Don Jons indizeba da, ez da elbide bat, Juan. Eh? Indizeba In? da, la ez da bat, Don Jons. Bueno, baina indizik esatetzu gero nahi bizun ez da? Baina, barritxez izuz. Vale, segui, segui, bai. ez da Juan. Ez, haber, haber, kontu da, nire reporteru bana, eta nijo nintzen, han eguen korbata dun bat, eta besti bebai, baltza ba, gobata korbati, bestik naranjie, bestiek berdie, eta dana korbati holan, ez dutute harik, askatzen, da? eta nik esan dutzen, e, oiga, uste, Pudo hacerle unas interrogaciones eta eta eta tanak ezetien esets. Etardune kan ihunen imanera eta ezatzet imanekue. Emera. Eh? O, or, Emera, eta eta diruaren tintxina ez zaizu gustatzen. Han denek dirua eh? Bai, baina hor bardine, eh? Go, zo, eh? Nasi, o, beti da berdin, kara Cruz, ulertzezu, eh? Niak kanakrocha, ba, ama hori ezintzak beti. Ezinzu ezitzela, ez ni dirber betan. Gorrinin erreportaxian reporteri eta. Eh? <laughs> bueno, aina mera jontzen bai, imana da. Imanan honintzen dezan utzen. Eh, miren ustedes, pero aquí no había nadie que me quería hacer una interrogación eh, tesu, O sea, iño que es manda naini gase, entrevistau O sea, claro, justo, casualia jutenata, iño es maño polxi Claro, polxi iño es maño pajueguen Osea, ibez hauen, ba, bueno, ama iruen edo, ama bizuen edo, superre bajatute. Eta hori, eta, bueno, eta hor dunezazten, bale, pues, poroite pasamos. Eta hor dune, erdia erdi aprobaute, eipinio. E, Baina nola iten hori? Azten e, nolako esitu, ha? Karo, gizek, karo, genti ez paseuen e, nire preguntei e, erantzuteko prest, ¿Esta? Nik da, dutzen, zote nutzen. Oi ga utz, señor de corbata, ¿está usted dispuesto a, a aplicar mis interrogaciones? <gülüyor> eta eta berak ez zutesten. No, no, orain ez indut. O, o pazu gesutesten. <gülüyor> akan no, akan no, akan no. Tan nigeribles dizten. Jeri, nahi serren izan, akan no. Eta bai zinda bella. Eta, abale ah, bale, vale. eta ordun nika joña justificantekin. Entended zu justificanti geseaten. Horri askotan gertatzen zaie, kasetariko kaso ikasegit. Bai, itzaite emozio nitan hasin eta eta ordun Bitxo, ez daujonsekuk, ez ibezekuk, ez, ez danak inok ez tozte hartu. Eta orduan, ez paste hartu, hau da koma aprobau. Eta orduan, imanekuk aprobau eztia. <gül> vale. Orduan, datorren arti, hastin, ba, beste reportazioa. Ean oraeran maten, edo bidaltzen zaizuen. De txiripa, eh? baina gero niki, niri hemen ez bidali ekonomiksako gauzake pregunteta, vale, vale, vale, vale, vale, eh? Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Bai bai, najezu agentxa nasi. Bai. Ei, eskailerak bajat eiten dira poltzia morun, baina igobe bai. Ama 6 eskailera igobire eusoin. Apa, apa benitamo uria ora kotxu. Apa, gozena, gozegi, gozegi. Hamasi eskailerak goz eta aldea aukeratu digu, Estepan, hazek, Apa, penita bai, merezi egen duen, pixkatein beste poltziak gora, poltziak bera, <gülüyor> pixkat musikiak, musikiak liurratzen gaitxu. Ez dakit, kopetilun ikusten dut ni Juan Junda, eh? Zeran! Kopetilun ikusten dut nik, Juan Junda, hola. Junda, ba, eta rizatxo sana jantzan digas, venga, animatxo. Ez daki, ez daki, e, Juan. Baina, bai, bai, bai, baina ezken ebilen pentsetan igualau musiki bidaldu ditzeu gerri oluezi, eta torti dauk geugana, eta holan, ba, hainbeste maitxasun kontukin da depremiduti honbarik, ba, gugaz dantzan eitsi dagoela, eta astu da, itxela, boltzi jauzi bada, ba, altzauko dago, bota da Gagnea letra picante xamarra dauka kantu honek, eh? Zaginik, zaginik. Apa, benita! <susurra> Apa Peñita, danantzako, muixi berbat, hemen, euskal herriko txeketatik, eta Jerry alweiz, hey, ei, Peñita, ezaztu jorri alweiz, hemen, gu gauzela zure zain, eta joran jundak esan da bena, poltzi bota da benak, je, altzatira kola, apa Peñita, hiu!